Gudarnas ärövring Det folk som invaderade Irland Den tredje gången Var det gåtfullaste Och mäktigaste av dem alla De tidigare inkräktarna Hade även det haft Gudomliga drag Men där, det är de Danan, Gudinnan Danus barn Som betraktas som Irlands Gamla gudar Och det är dem man minns och firar och berättar sagor om. Dessa sagor speglar religiösa föreställningar som var rådande inte endast på Irland utan också i en stor del av det förhistoriska Europa. Tuatha de Danann var i rakt nedstigande led ättlingar till Nemed. Vars sonson hade lämnat Irland med sin familj och bosatt sig i Greklands norra övärd. Där det hade förökat sig kraftigt Och blivit ett stort folk Det var också där Som de tillägnade sig sina stora Druidiska och magiska färdigheter De kämpade på Atenarnas sida Mot Filistena Och utförde otroliga bedrifter Med hjälp av sin magiska förmåga Men slutligen blev Filistena Den övermäktiga Och de tvingades fly från Grekland för att försöka hitta ett nytt hemland. Liksom sina förfäder seglade det västerut med sina dyrbaraste ägodelar. Bland dessa fanns fyra heliga föremål som ofta omnämns i de keltiska myterna. Liaphael, en sten som utstötte ett hjält skrik, när en ny rättmätig kung insattes i sitt ämbete, Lukks oövervinnliga kastspjut, Nodas dödande svärd och den magiska kitteln som tillhörde den gode guden Dagda, som var Irlands fadergud. De Danan tog först sin tillflykt till Skottland, men landet var dystert och livet som landsflyktiga hårt och det beslöt därför snart att anfalla Irland, som det ansåg vara sitt riktiga fädernesland. Gudahären landsteg i hemlighet på Irlands kust, under Beltin högtiden. Den första maj. Den heligaste av alla de keltiska högtiderna. När alla var i land, brände det skeppen, så att det inte skulle kunna fly, om Firbog, som då härskade i landet. Skulle visa sig för starka. Sida 17. För att kunna röra sig fritt frambesvärjde det ett mörker omkring sig. Och efter en liten tid överrumplade det firbåg på en plats i Konat. Fruktansvärda strider utkämpades, men till slut tvingades förbåg erkänna sig besegrade. Det som inte blev jällslagna flydde till avlägsna öar och bosatte sig där. Tussadeis bekymmer var emellertid ännu inte över. De vilda formårarna anföll dem med sina onda styrkor, och det var först efter det andra slaget vid Mojtora som formårarna slutgiltigt besegrades i denna kamp mellan ont och gott.